Озвучено книжкова Вахмаринке. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 22. Цього разу переліт супроводжує не зовсім тише. Милий приємний шелест, який він уже колись чув. Улітку 1997 року Джек піднявся разом із членами повітроплавального клубу УПЛА під назвою Літуни, північному напрямку до Вокавіллю. Це було Парі. Одна з тих дурниць, на яку зазвичай підписуєшся пізно вночі, перебравши пиво, а потім уже не можеш відкараскатися. Йому того зовсім не хотілося. Так би мовити, щоб не видатися боягузом. Він очікував, що буде страшно, але було захопливо. Більше він ніколи цього не робив і тепер знає чому. Він наблизився в притул. Він ледь не згадав і, очевидно, якась налякана часточка його знала це. Цей звук супроводжує, аж доки не смикнеш за кільце. Лише приємний шелест вітру. Більше нічого не чуєш, лише тихе, швидке серцебиття і, можливо, цмокання у вухах, коли ковтаєш слину під час вільного падіння. «Смикни за кільце Джеку», – думає він. «Час смикнути за кільце, або посадка буде важкою, чорт забирай». Тепер з'являється новий звук. Спершу низький, який швидко посилюється звук пронизливого ревіння. Пожежна тривога, думає Віна тоді. Ні, це симфонія пожежної сирени. У цей самий момент Венделгрін висмикує руку. Він чує слабкий пронизливий крик, коли його друг-парашутист зникає. З'являється запах. Жимолость. Ні, це її волосся. І Джек зітхає від ваги на його грудях. А діафрагма досі відчуває тиск. Він відчуває руки, одна на його плечі, друга торкається спини. Волосся лоскочує його щоку. Звук сирен. Звук людей, котрі без ладу кричать. Звуки біганини і відлуння. «Джеку, Джеку, Джеку, з тобою все гаразд?» «Попроси королеву про побачення. Я завітаю десь на наступному тижні», – бурмоче він. «Чому так темно? Він осліп?» Він готовий до інтелектуально корисної та фінансово вигідної роботи з суддею в Мілер-парку? Джеку. Долоня ляскає його по щоці. Сильно. Ні, не осліп. У нього просто заплющені очі. Він широко розплющує їх, і Джуді нахиляється над ним. Її обличчя за декілька дюймів від нього. Не задумуючись, він лівою рукою хапає її за потилицю і прутягує до себе і цілує. Вона видихає йому в рот, зітхаючи від подиву. Наповнює його легені своєю енергією, а тоді цілує його у відповідь. Його ще в житті не цілували так енергійно. Він проводить рукою по грудях під нічною сорочкою і відчуває, як її серце шалено стукає. Якщо вона бігтиме швидко, то просто звалиться з ніг, думає Джек. У цей самий момент її рука прослизає під його сорочку, яка чомусь розстебнута і пощіпує його за сусок. І робить це з такою ж силою і запалом, як ляпас. Коли вона це робить, її язик швидким ривком уперед просувається у його рот, як бджола у квітку. Він посилює хватку на потилиці. І бозна, що могло статись далі, але в цей момент щось падає в коридорі, чується звук розбитого скла і чийсь крик. Голос високий, безстатевий, панічний, але Джек вважає, що це Ітан Еванс, похмурий молодик із передпокою. «Поверніться, не біжіть! Боже, ти милосердний!» Звичайно, це Ітан. Тільки випускник лютеранської школи на горі Хеврон сказав би, «Боже, ти милосердний у критичній ситуації!» Джек відштовхує Джуді. Вона відштовхує його. Вони на підлозі. Нічна сорочка Джуді задерта геть до пояса, чітко виставляючи на показ білу нейлонову білизну. Сорочка Джека розтебнена, як і штани. Він досі в черевиках, але не на ту ногу. Поруч перевернений журнальний столик зі скляною поверхнею і розкидані журнали, що були на ньому. Деякі буквально повилітали зі своїх обгортак. У коридорі чується ще більше криків, а також регіт і божевільні завивання. Ітан Еванс і надалі кричить на переляканих психічно хворих, а тепер також кричить жінка, мабуть старша медсестра рек. Сигналізація реве і реве. У цю ж мить раптом відчиняються двері і завалює в кімнату Вендел Грін, позаду нього шафа з одягом, повсюди розкидані запасні предмети гардеробу лікаря Шпігельмана. В одній руці Вендел тримає диктофон Панасонік, у другій блискучі трупчасті предмети. Джек готовий заприсягтись, що це батарейки Дюрасел А. На сорочці Джека розтебнені ґудзики або повідривані, але справи вендела набагато гірші. Його сорочка порвана на шматки, його живіт звисає над білими трусами з кількома плямами від сечі спереду. Він тягне за собою коричневі шерстяні штани, натягнені на одну ногу. Вони ковзують по килиму, як загублена зміїна шкура, і хоча він у шкарпетках ліва одягнена на виворіт. Що ти зробив, волає вендел, О, ти, сучий сину Голлівуди, що ти зробив з моїм да. Він зупиняється. Його рот роззявляється. Очі розплющуються, Джек помічає, що волосся репортера піднімається, як голки дикообрази. Вендел помічає, що Джек Сойер і Джуді Маршал обіймаються на встеленій склом і журналами підлозі. Їхній одяг не в порядку. Не те, щоб він упіймав їх на гарячому. Але якщо Венделу і доводилось бачити двох людей на такій грані – це вони. Його розум викручується, наповнюється неможливими спогадами. Він ледь стримує рівновагу, шлунок бурчить, як пральна машина, перевантажена одягом і миючими засобами. Йому конче потрібно за щось ухопитись. Йому потрібна новина. Більше того, йому потрібен скандал. І ось перед ним на підлозі лежить і те, і інше. Зґвалтування, реве вендел щодуху. На кутиках рота з'являється посмішка з проявом божевілля і полегшення. «Сойер побив мене, а тепер він гвалтує психічно хворо». Насправді це не дуже нагадує Венделу з гвалтування, але хто словами «добровільний секс», навіть якщо кричати на все горло, зможе привернути увагу. «Заткни цього ідіота», каже Джуді. Вона смикає вниз поділ своєї сорочки і готується підвестися. «Обережно», каже Джек, «скрізь розбите скло». «Усе гаразд». Вона схоплюється. Повертається до Вендела з тією ж неперевершеною безстрашністю, яку Фред Маршал добре знає. «Заткнись, я не знаю, хто ти, але перестань ревіти. Ніхто нікого...» Вендел відступає від Голівуда Сойера, тягнучи штани за собою. «Чому б комусь не зайти?» – думає він. «Перш ніж він пристрелить мене чи ще щось». У своєму безумстві і ледь не в істериці, Вендел або не помічає сирен і вигуків, або вірить, що все це відбувається лише в його голові. Це лише невеличка частина інформації, пов'язана з його абсурдними спогадами про чорношкірого стрільця, красиву жінку в халаті і самого себе, Вендела Гріна, котрий сидів на впочіпки і їв на півсирого птаха, як печерна людина. «Тримайся від мене подалі, Соєре, каже він, відходячи назад, тримаючи руки перед себе. «У мене є неймовірно жадібний адвокат». «Тримай себе в руках, ти йолопе торкнешся мене, бодай пальцем, він пустить тебе по світу з торбами. Ой-ой!» Вендул наступив на шматок розбитого скла, яке, як розуміє Джек, колись було частинкою однієї з картин, що раніше оздоблювали стіни, а тепер прикрашають підлогу. Він, ледь тримаючи рівновагу, ступає ще на крок. Цього разу наступає на штани, що тягнуться як хвіст, і валиться в шкіряне крісло з відкидною спинкою у якому зазвичай сидить лікар Шпігельман і, ймовірно, розпитує пацієнтів про їхнє важке дитинство. Головний любитель сенсаційних відкриттів у Ларів'єр дивиться на неандертальця, який саме наближається до нього широкими, сповненими жаху очима, і кидає в нього диктофоном. Джек бачить, що той весь подряпаний, і він відбиває диктофон. «Гвалтують, вирішить Вендел, він гвалтує одну з психопаток». Джек завдає йому різкого удару по підборіддю. Зменшивши силу удару в останній момент, б'є не так сильно. Вендел знову відкидається на спинку крісла лікаря Шпігельмана, закочує очі, ноги сіпаються наче в конвульсіях, що насправді можна оцінити як вияв напівнепритомного стану. Навіжений угорець не впорався б краще, бурмоче Джек. Йому спадає на думку, що Венделу доведеться пройти кілька неврологічних клінічних обстежень, у найближчому майбутньому. Його голові добряче дісталось останніми днями. Раптом двері в коридор різко відчиняються. Джек стоїть перед кріслом, щоб заховати Вендела, всовуючи сорочку в штани. У якийсь момент він застібнув ширинку, дякувати Богу. Медсестра-волонтер просуває пухнасту голову до кабінету лікаря Шпігельмана. Хоча їй, мабуть, 18, у паніці вона схожа на 12 -річно. «Тот тут кричить, запитую, вона кого ображають?» Джек уявлення не має що сказати, але Джуді порується з цим як професіонал. «Це був пацієнт, – каже вона, – думаю, містер Леклі. Він зайшов, крикнув, що нас всіх буде зґвалтовано, і вибіг знову. «Вам треба бігти негайно, – каже їм медсестра-волонтер. Не слухайте ідіота Ітана, не користуйтесь ліфтом. Ми думаємо, це був землетрус». «Негайно!» Рішуче говорить Джек, і хоча він навіть не поворухнувся з місця, на медсестру волонтера це діє безвідмовно. Її голова зникає за дверима. Джуді швидко підходить до дверей. Вони прочинені, але не зачинені. Лутка злегка вивернена. На стіні був годинник. Джек дивиться на нього, але той упав циферблатом на підлогу. Він підходить до Джуді і бере її за плечі. «Як довго мене не було». «Недовго», – каже вона. «Але який це був вихід? Бабах! Ти щось дізнався?» Вона дивиться на нього благальним поглядом. «Досить, щоб зрозуміти, що мені варто повернутися до Френч Лендінга негайно», – каже він їй. «Досить, щоб зрозуміти, що я кохаю тебе, що я завжди кохатиму тебе, у цьому світі чи в будь-якому іншому». «Тайлер, він живий?» – запитує вона. Джек пам'ятає, як Софі так само робила в потайбічі. «Мій син живий?» «Так, я збираюся повернути тобі його». Йому на очі потрапляє письмовий стіл Шпігельмана, який, стрибаючи підлогою, сунувся ссунувся з місця і тепер стоїть з усіма висуненими шухлядами. Він помічає щось цікаве у одній із цих шухляд, іде килимом побитому склу і відштовхує одну з копій картини. У горішній шухляді ліворуч програвач, значно більший, ніж надійний панасонік Вендела Гріна, і шматочки розірваного коричневого обгорткового паперу. Джек хапає спочатку папір. Нерозбірливим почерком, який він уже бачив на брудних написах, як у в Еда», так і на власному ганку, написано «Передати особисто Джуді Маршал, відомій також як Софі». Згори у куточку розірваного аркуша паперу, здається, були марки. Джеку не потрібно розглядати їх зблизька, щоб зрозуміти. Вони вирізані з пакетиків з-під цукру і приклеїв їх старий небезпечний дідуган на ім'я Чарльз Бернсайт. Але постать рибака це вже не так і важливо, спідізнав це. Так само, як його місце знаходження, оскільки, як Джек уже зрозумів, Чамі Бернсайт за бажанням може перенестись будь-куди. Але він не може взяти з собою вхід, вхід до палаючих земель містера Маншана, до Тая. Як що шнобелі з друзями знайшли. Джек кидає обгортковий папір на зату шухляду, натискає кнопку і витягує касету з програвача. Він засовує її в кишеню і прямує до дверей. Джеку. Він повертається до неї. За ними сигнал пожежної сирени, базікання, крики і сміх психічно хворих, біганина персоналу туди-сюди. Їхні очі зустрічаються. Погляд Джудії світиться ясною блакиттю. Джеку здається, що він торкається іншого світу з його солодкими запахами і дивними емоціями. Там дивовижна. Так само дивовижна, як у моїх снах. Там дивовижна, каже він їй. І ти дивовижна теж. Тримайся, гаразд. Пройшовши половину шляху коридором, Джек стає свідком неприємного видовища. Ітан Еванс, молодик якого Ванда Кіндерлінг, Колись навчала в недільній школі схопив спантелечиною жінку за гладке передпліччя і трясе нею туди-сюди. Кучеряве волосся літньої жінки розлітається навколо голови. "Заткнись", кричить на неї молодий містер Еванс. "Закрийся, ти стара курва. Ти нікуди не підеш, окрім як назад до своєї проклятої палати". Щось у його знущанні є очевидним, світ перевертається з них на голову. А молодий містер Еванс насолоджується своєю можливістю керувати і жорстоко поводитися, незважаючи на християнський обов'язок. Джек злиться не лише через це, а й через сповнене жаху нерозуміння на обличчі старої жінки. Він пригадує хлопців, з якими жив колись давно в місці під назвою Дім Сонця. Він згадує Вовка. Не вагаючись, Джек іде великими кроками, не наче виходить на фінішну пряму. Саме така думка зараз прокручується в його голові і заїжджає кулаком у скроню молодого містера Евана. Той у свою чергу відпускає гладку жертву, що репетує, б'ється об стіну і сповзає нею. Його очі широко розплющені і приголомшені. «Ти або не слухав, що говорила дружина Кіндерлінга в недільній школі, або вона давала тобі неправильні уроки», каже Джек. «Ти вдарив мене, шепоче молодий Еванс». Він закінчує своє повільне падіння, відігнувши ноги на підлозі в коридорі, що знаходиться між архівом і відділенням офтальмології. «Образиши ще, будай, одну пацієнтку, цю чи ту, з якою я щойно говорив, будь-яку, буде болючіше, набагато болючіше», – обіцяє Джек молодому містерові Евансу. Тоді спускається сходами перестрибуючи через дві сходинки, не помічаючи кілька пацієнтів у лікарняних сорочках, які витріщаються на нього, показуючи спантеличений напівпереляканий погляд. Вони дивляться на нього, не наче він випромінює світло чи якесь диво, таке ж яскраве, як і містичне. Через десять хвилин, уже після того, як Джуді Маршал спокійно повернулась до своєї палати, без будь-якої допомоги персоналу, сигналізацію вимкнули. Підсилений гучномовцями голос, мабуть, навіть рідна мати лікаря Шпігельмана не впізнала би, що це голос її рідного хлопчика, починає ревіти з динаміків на стелі. Від цього несподіваного ревіння пацієнти, які до цього часу вже більш-менш заспокоїлися, знову починають вирищати і плакати. Літня жінка, погане ставлення до якої так обурило Джека Сойера, присідає під лічильником, Береться руками за голову, бурмочи щось про цивільну оборону. «Небезпека минула», – запевняє Шпігельман, персонал і пацієнтів. «Пожежі немає, будь ласка, повертайтеся до своїх палат, це лікар Шпігельман. Я повторюю, небезпека минула». З'являється Вандл Грін, котрий повільно плететься до сходів однією рукою, злегка потираючи підборіддя. Він бачить молодого містера Еванса і пропонує йому руку допомоги. На мить здається, що Вендел і сам перекинеться, але молодий містер Еванс притискається сідницями до стіни і підводиться на ноги. Небезпека минула, повторюю, небезпека минула. Медсестри, санітари і лікарі, будь ласка, проводіть своїх пацієнтів до їхніх палат. Молодий містер Еванс бачить, що на підборідді Вендела з'являється пурпурний синець. Вендел бачить пурпурний синець на скроні молодого містера Еванса. «Сойер!» запитує молодий містер Еванс. «Сойер», – підтверджує Вендел. «Клятий виродок ударив мене», – жаліється молодий містер Еванс. «Сучий син підійшов до мене ззаду», – каже Вендел. «Дружина Маршала, він кинув її на землю». Понизивши голос, провадив далі. Він ледь її не зґвалтував. Одного лише погляду достатньо, щоб зрозуміти, що містер Еванс засмучений, але не здивований. «Треба щось робити», – каже Вендел. «Так, ваша правда». «Ми маємо розповісти про це людям. Поступово колишній вогонь повертається до очей Вендела. Треба розповісти людям, він і розповість. Господи, та це ж і є його робота. Він розповідає людям». «Так, – каже молодий містер Еванс, – він не захопився цією ідеєю настільки, як Вендел. Йому бракує Венделової запальної цілеспрямованості. Але є одна особа, якій він скаже обов'язково». Одна особа, яка заслуговує на розраду в години своєї самотності, оскільки вона залишилась сама на її власній Оливковій горі. Одній особі, котра впиватиметься інформацією про злого соєра як живою водою. Таку манеру поведінки не можна замовчувати. Аж ніяк, погоджується молодий містер Еванс, ні за що. Щойно Джек устиг від'їхати від, від воріт лютеранської лікарні Френчлендінге як почув щебетання свого мобільного. Він думає зупинитися і відповісти на дзвінок, але чує звук моторів пожежних машин, що наближаються, тож вирішує ризикнути і один раз поговорити, їдучи за кермом. Він хоче виїхати звідси, доки не з'явилася місцева пожежна бригада, яка може значно сповільнити рух. Він розтуляє маленький Nokia. «Сойер, де ти в біса є?» Волаєш Нобельсент-Пірго, господи, я вже ледь не видавив кнопку повторного набору номера. Я був, але він аж ніяк не може закінчити, щоб не відійти далеко від правди. Чи може? Думаю, я був у одній із мертвих зон, де немає покриття. Чуваче, давай без цих мудрих слів. Підводь свій зад і мерщій сюди. Адреса Нейлгаус-Роу-1, це окружна дорога ОО, на південь від Чейз-стріт. Коричневий двоповерховий будинок жовто-зеленого відтінку. «Я знайду», – каже Джек. і ще сильніше тисне на педаль газу. «Я вже в дорозі. Де ти саме?» «Досі в Ардені, але скоро буду. Я приїду десь за півгодини, Дідько. Джек чує тривожний стукіт від удару, від того, що десь на Нейлгаус-Роу Шнобель гримнув кулаком по чомусь, імовірно, по найближчій стіні. «Та що з тобою, чорт забирай, мишеня згасає і дуже швидко!» Ми робимо все, що можливо. Ті з нас хто досі тут, але він згасає. Шнобель важко дихає, і Джеку здається, він мало не плаче. Непокоїть лише думка, що Арман сент пір у такому стані. Джек дивиться на спідометр. Стрілка сягає поділки 70, і трохи відпускає педаль. Він не допоможе нікому, якщо розіб'ється в автокатастрофі дорогою між Арденом і Централією. Що означає ті з нас хто досі тут"? «Не зважай, просто негайно тягни свою дупу сюди, якщо хочеш поговорити з мишеням. Він бо точно хоче поговорити з тобою, оскільки постійно повторює твоє ім'я». Шнобель стишує голос. У проміжках між сильним ревінням. Док робить усе, що може. Ведмедиця і я теж, але ми тут безпорадні. «Кажи йому, нехай тримається», каже Джек. біса все це, сам скажи». Джек чує гуркіт, слабкий приглушений шум голосів. Тоді зовсім інший голос, який навіть важко назвати людським, говорить йому в вухо. «Поспішай, поспішай сюди, воно вкусило мене. Я відчуваю його там, схоже на кислоту». «Тримайся, мишеня», каже Джек. Він тримає слухавку блідими, як смерть пальцями. Він дивується, що від такого сильного стискання натріснув корпус. «Я їду так швидко, як тільки можу. Краще приїдь, інші вже забули, але не я». Мишенях і хоче, це незбагненно жахливий звук, неначе подих з розритої могили. У мене є сироватка в пам'яті. Воно їсть мене, з'їдає живцем, але я все пам'ятаю. Чується шарудіння. Очевидно, телефон знову переходить в інші руки, а тоді новий голос говорить Жіночий. Джек припускає це ведмедиця. Ви сказали їм туди поїхати, каже вона, ви довели до цього, тож тепер не можете це так залишити. Він чує клацання в слухавці. Джек кидає мобільний на сидіння і думає, що, можливо, 70 це не так уже й багато. Через кілька хвилин Джеку вони здаються вічністю. Він чулиться через відблиски сонця від річки Тамарак. Звідси він майже бачить свій будинок і будинок Генрі. Генрі. Він злегка постукує великим пальцем по нагрудній кишені і чує деренчання касети, яку взяли з програвача в кабінеті Шпігельмана. На те немає вагомих причин, щоб заїжджати зараз до Генрі, враховуючи те, що йому сказав вчора Поттер, і те, що говорить «Мишеня сьогодні». Цей запис і запис дзвінка з 911 – лишень запасні елементи. Крім того, він має поспішати на Gauss Роу. Поїзд відправляється і, здається, Мишеня – один із його пасажирів. Та все ж. «Я хвилююсь за нього», – м'яко каже Джек. Навіть сліпому очевидно, що я хвилююсь за Генрі. Яскраве літнє сонце пливе по передвечірній половині неба. Відбувається в річці і поширює мерехтливе світло, яке танцює на його обличчі. Щораз, як світло зустрічається з його очима, вони, здається, горять. Але Джек має зараз хвилюватися не за Генрі. У нього погане перечуття щодо всіх його нових друзів і знайомих у Френчлендінгу. Від Дейла Гілбертсона і Фреда Маршала до таких епізодичних у його житті постатей, як старий Сімі Маккей, літній джентльмен, котрий заробляє чищенням взуття біля публічної бібліотеки, і Ардіс Уолкер, який має старий магазинчик з продажу наживки. В його уяві всі ці люди створені зі скла. Якщо рибак зачепить їх, вони розіб'ються на порох. Проте його зараз непокоїть не рибак. Це лише розслідування, нагадує він собі. Незважаючи на те, що в справі постають території, це все одно тільки розслідування, до того ж не перше, коли все починає здаватись занадто великим, а тіні надто довгими. Воно ж бо так, але зазвичай це викривлене бачення припиняється, щойно він знаходить ключ до розв'язки. Цього разу все гірше, набагато гірше. І він також знає чому. Довга тінь рибака називається «маншан», Одвічний шукач талантів з якоїсь іншої площини існування. Але і це ще не все. Тому що містер Маншан також відкидає тінь. червоно. Червону. Аббала. Бурмочеджек Аббала Дун, Містер Маншан і Ворон Горк. Три давніх друга, які прогулюються разом нічним берегом Плутона. Чомусь це нагадує йому Моржа і Теслю з Аліси. Кого вони взяли із собою на прогулянку під місячним сяйвом? Молюска? «Мідій! Прокляття! Джек ніяк не може згадати, хоча один рядок виринає і говорить в пам'яті голосом матері. Валрус каже, настав час поговорити нам про вас». бала, ймовірно, перебуває у своєму дворі. Та частина його, яка не ув'язнена в темній вежі, про яку говорив Спіді. Проте рибак і маншан можуть бути будь-де. Вони знають, що Джек Сойер втрутився. Звичайно, що так. На сьогоднішній день це загальновідомий факт. Можуть вони спробувати затримати його, заподіявши щось мерзенне одному з його друзів, наприклад, сліпому коментатору спортивних новин, металісту і джазмену. Так справді, і тепер, мабуть, через те, що він зосередився на цьому, знову відчуває неприємні імпульси, що надходять від південно західного ландшафту. Щось схоже він відчував, перестрибуючи вперше в дорослому житті. Коли дорога звертає на південний схід, він ледь не пропускає поворот. Тоді, коли його рем знову завертає на південний захід, отруйна пульсація набуває попередньої сили. Б'є в голову неначе напад мігрені. «Це ти відчуваєш чорний дім, але це не зовсім дім, не справжній дім. Це діра, проточена черв'яком у яблуці існування, яка веде вниз, до палаючих земель. Це двері». Можливо, вони були лише трохи і прочинені до сьогоднішнього дня, до того, як Шнобель зі своїми друзями приїхали туди. Але тепер вони розчахнуті, і вогонь у печі розгорівся. Та я потрібно врятувати, так. Але також потрібно зачинити двері. Невідомо, яке злобне створіння може вийти з них. Джек різко звертає свій рем на Тамарак Роуд. «Чи не вищать?» Його ремінь безпеки блокується, на мить йому здається, що пікап може перевернутися. Проте він далі мчить до Норвей Велі Роуд. Мишеня має ще трохи потерпіти. Він не збирається залишати Генрі самого. Його друг ще не знає, але на нього чекає невеличка подорож на Нейлгаус Роу. Аж доки ця ситуація не стабілізується, Джеку здається, що було б зараз досить доречно працювати в парі. Як було б добре, якби Генрі був вдома, але його немає. У відповідь на його неодноразове натискання на дзвінок на дверях з'являється Елвена Мортон зі шваброю у руці. «Він на KDCU записує рекламні ролики», – каже Елвена. «Мені довелось його підкинути. Я не знаю, чому він не записав їх тут, у студії, і, здається, казав, що це якось пов'язано зі звуковими ефектами. Я здивована, що він вам не казав цього». Найгірше те, що Генрі казав. ріб кріпку кузена Бадді. Прекрасний центр Ларів'єр. Усе це». Він навіть казав Джеку, що збирається попросити Алвену Мортон, щоб підкинула його. У житті Джека багато чого сталося з моменту тієї розмови. Він знову зустрів давнього друга дитинства, він закохався у двійника Джуді Маршалл, дізнався секрет усього сущого. Але, незважаючи на все це, і він складає ліву руку в кулак і заціджує собі ним прямісінько між брів. Зважаючи на швидкоплинність подій, він розсінюється як помилка, що не має виправдань. Місіс Мортон дивиться на нього переляканими широко розплющеними очима. Ви маєте їхати за ним, місіс Мортон. Ні, він збирався піти у бар із кимось із Еспен. Генрі казав, що той хлопець його привезе. Вона стишує голос до тембру конфіденційності, яким зазвичай розповідають секрети. Не те, щоб Генрі це казав, але мені здається, на Джорджа Редбуна чекає щось грандіозне. Дуже грандіозне. Борсучий вал стане національною радіопередачею? Це не здивувало би Джека, але в нього зараз немає часу, щоб радіти за Генрі. Він передає Місіс Мортон касету, в основному, щоб не відчувати, що це абсолютно марна поїздка. «Залиште це йому там, де...» – він замовкає. Місіс Мортон дивиться на нього зі звичним здивуванням. Джек ледь не сказав, де він точно побачить. «Ще один промах. Неперевершений детектив. Та що це з тобою?» «Я залишу її на програвачі в студії», – каже вона, – «Він точно знайде її там?» «Джеку, можливо, це не моє діло, але ви маєте не зовсім добрий вигляд». «Ви дуже бліді і скинули не менше десяти фунтів за останній тиждень, також?» Вона, здається, трохи збентеженою. «Ви взуті не на ту ногу?» «Так і є. Він вносить необхідні зміни, стоячи спершу на одній нозі, а тоді на другій. Останні сорок вісім годин були важкими, але я тримаюся, місіс М. «Це все через справу рибака, так?» Він киває. «Я маю поспішати, інакше, як то кажуть, бути біді». Він повертається, але про всяк випадок іде назад. Можу я вас попросити, щоб ви залишили йому повідомлення на диктофоні в кухні. Скажіть, щоб зателефонував мені на мобільний, щойно прийде. Тоді одна думка породжує іншу. Він показує на непідписану касету в її руці. Не слухайте це, гаразд? Місіс Мортон шокована. Я б ніколи так не вчинила. Це те ж саме, що розпечатати чужий лист. Джек киває і скупо всміхається. Добре. «Це його запис? Запис рибака?» «Так», – каже Джек, – «його». І декого страшнішого, набагато страшнішого, думає Джек, але не каже. Він поспішає до пікапа, ледь не біжить. За 20 хвилин Джек припарковується перед коричневим з жовто-зеленим відтінком двоповерховим будинком на Нейлгаус-Роу. Його вражає тиша під гарячим літнім сонцем на Нейлгаус-Роу і прилеглих вулицях. Дворняга. Той самий старий собака, якого ми бачили минулої ночі перед входом до готелю Нельсон, ульгаючи переходить перехрестя між Еймс і окружною дорогою. О-о! Але немає ніде жодного транспорту. Джек уявляє неприємну картинку, як Морш і Тесля повільно йдуть уздовж східного узбережжя Міссісіпі із загіпнотизованими жителями Нейлгаус-Роу, які плетуться за ними. Повільно йдуть аж до вогню. І до казана. Він робить кілька глибоких вдихів, намагаючись заспокоїтися. Недалеко від міста, біля дороги, що веде досмачно в Еда, жахливий шум у голові досяг вищої точки і став схожим на важке гудіння. За якусь мить він посилився настільки, що Джек думав, що взагалі з'їде з дороги, тому сповільнив Рем до сорока миль. Потім, слава Богу, біль посунувся до потилиці і зник. Він не бачив знака в'їзд заборонено біля зарослої дороги, що веде до Чорного дому. Він його навіть не шукав, але все одно знає, що він там. Питання в тому, чи зможе він наблизитися до нього, коли настане час, чи його голова просто вибухне. Припини, каже він сам собі, на це лайно немає часу. Він виходить із пікапа і починає підніматись потрісканою цементованою доріжкою. На ній стерта схема грив класики. І Джек обходить її, підсвідомо розуміючи, що це один з небагатьох артефактів, який свідчить, що колись маленька особа на ім'я Емі Сент-Пір ступала цими досі нестертими квадратиками. Схід ціганку старі пересохлі. Він відчуває страшенну спрагу і думає. «Господи, я б убив за склянку води або склянку смачного!» Раптом розчахуються двері, грюкаючи об стіну будинку. В сонячній тиші цей звук схожий на постріл пістолета. Вибігає Шнобель. «Господи, всемогутній, я думав, ти ніколи не доїдеш!» Дивлячись на стривожені і сповнені болю очі, Джек усвідомлює, що він ніколи не зможе сказати цьому типу, що зміг би знайти чорний дім без допомоги мишеняти, що завдяки часу, проведеному на територіях, у нього в голові з'явився свого роду «далекомір». Ні що, навіть якби вони прожили решту свого життя як близькі друзі, які зазвичай усе розповідають одне одному. Шнобель страждає як Іов, і йому краще не знати, що страждання його друга марні. Він іще живий, Шнобелю. Усього на дюйм, можливо, на дюйми з четвертинкою. Залишились лише Док, Ведмедиця і я. Соня і диктатор Біл злякались, утекли, як пара вишмаганих собак. «Давай швидше заходь!» Шнобель не залишає йому іншого вибору, хапає його за плечі і заштовхує всередину маленького двоповерхового будинку на Нейлгаус Роу, як вантаж.